Череп є череп, чи він за з лаханкою, чи такий маленький, як у той черепочок, у якому дають їсти кішці? Та нащо ж його купувати? А може, то суцільний маслак без ніякого мозку, бо коли б був мозок, то чоловік з такою головешкою безперемінно посунув би в начальники, а цей, бач, у міліціонери. І саме Кам'янське після того славилося для нас уже й не своїм величезним залізним заводом, не чорною жужлицею, яка падала там з неба вдень і вночі людям на голови, а тільки цим міліціонером, який продав у музей свою голову. Ніхто не міг тоді подумати, що у Кам'янському, крім міліціонера, з найбільшою у світі головою, може народитися новий генеральний секретар партії більшовиків. Бо як же він може народитися, коли він уже є і зветься товариш Сталін, який житиме вічно так само, як вічно лежатиме в мавзолеї Ленін два вожді, один живий, інший мертвий, а більше й не треба, більше не може бути? То як же може народжуватися ще й третій, чи там який? Ніхто не думав тоді про це, навіть дорослі. Я ж був малий і не знав не тільки про народження Кам'янському майбутнього генерального секретаря, а навіть про те, що загадкове ім'я батькової дядини Дора то не що інше, як хитре укорочення звичайнісінької сільської імені Федора. Хоч міг би і здогадатися після того, як дядина почастувала мене справжніми сільськими пиріжками з картоплею і кропом, теплими, білими, і м'якими, як і вона сама. Тоді я не думав про те, що десь і колись може народитися новий генеральний. А тепер? Сталін жив, Сталін жив, Сталін буде жити. Навіть після того, як відсвяткували 70-ліття. Навіть... Після тих таємних мало невмирань у час війни, про які пошепки переповідали один одному ми на фронті. Навіть після всіх виснажливих битв з друцькістими зінов'ївцями, бухарінцями, риковцями, правими, лівими, ухилами, опозиціями і саботажниками, навіть після того, як, здавалося б, вичерпав усі свої сили – Невтомно викриваючи нових і нових політичних ворогів і супротивників, уже після того, як розгромив фашизм і заклав непохитні підвалини табору миру і соціалізму і об'єднав довкола свого імені всіх людей доброї волі. Мені конче треба було запам'ятати цей день, і на пристані, перш ніж придбати квиток на річковий трамвай до Каховки, я купив у кіоску номер на Дніпрянської правди – від 21 серпня 1951 року і став читати газету на ходу. А тоді дочитував уже на палубі річкового трамваю, бо віднині цей день значитиметься для мене тими подіями, про які повідомляє ось цей орган Херсонського обкому і міському партії, а також обласної ради депутатів трудящих. Не вичерпувався потік привітань у зв'язку з 70-літтям товариша Сталіна. Третій рік усі газети в кожному своєму номері друкували по два стовпці на цілу сторінку поздоровлення і побажання вождю. А в цьому номері серед безліч інших вітали батька і вчителя колгоспники Сільгосп Артілі – Червоний Парутяг Ізюмського району Харківської області колектив викладачів і учнів 12-ї середньої жіночої школи Мінська, зв'язківці Єсентуки Ставропольського краю, Грузинський республіканський комітет про спілки працівників м'ясомолочної промисловості, партійна організація радянського району Вільнюса, колектив медичних працівників Діалутровського району Тюменської області. Секретар Ворошиловградського обкому партії Гайови і уповноважений міністерство заготівель СРСР по Ворошиловградській області Мошков репортували товаришу Сталіну про те, що трудящі області достроково, на 20 днів раніше, ніж торік, виконали план хлібозаготівлі, крім кукурудзи і Проса. Міністр місцевої паливної промисловості України Шпаньком Доповідав українським керівникам Мельникову і Коротченку про перевиконання річного видобутку торфу. В Берліні тривав Всесвітній фестиваль молоді і студентів. Корейський народ готувався урочисто відзначити шосту річницю визволення Кореї,